Good day, my name is Rev. John Saul. I come from a long line of preachers, namely my grandfather and my father both served as preachers. I myself do not belong to a specific religion. I go where I am called. I am now being called with you people at netradio.co.za. From an early age I had a connection with God where I found that I had received messages To help people with their everyday concerns and troubles. My main theme in life is God is love. I am really looking forward in meeting people here on netradio.co.za. Visit our page and click on my name, Rev. John Psoll, for more information, love and to you. Dag sê, my naam is prediker John Saul. Ek kom uit een lang familie christene, my pa was ook een prediker. Ek self behoorde dan geen enkele kerk, ek gaan waar ek geroepel. Tans is ek nou hier by julle, op net radio, en ga my gave met julle deel. Van vroegsaf af in my leven, het ek en die skipper ontdek, en van vroegs af het ek een connectie met hom kaar, tot vandag, waar ek mense help, het oplossings, vir hulle arredaagse probleeme en strek. My hoofdthema en my diening is God is liefde. Ek sien baie uit om met julle contact te hee en te help. Ga na www.netradio.co.za Klik op my blad, Reverend John Saul, vir meer inlichting, vrede en liefde vir allemaal. Goeiemorgen mense, een wonderlijke welkom uh, by my program hierso uh, wat ek op vele staties uitsaai, daarom sê julle nie hoor, ek gee een specifieke staties naam nie, hy word op een paar gisten staties uitgesaai en dit is my wonderlik om vandag weer in julle teenswoordigheid te wees uh, soos julle weet uh, is ek een persoon wat daar van hou mense te help met hulle probleme uh, soos julle op my advertentie gehoor het en ek het vandag so een paar Ehm um, mense gekry wat uh, gevrae gevra So ja, ek gaan gaan dit so met die uh, loop van die oggend gaan ek dit uh, met julle bespreek. Ehm um, wel, nie met julle bespreek nie, maar ek gaan kyk jy weet hoe die gawe my lei om vir hulle boentjies antwoorde te gee. Uh good day to you people. I bid you a hearty welcome to my program. Here we with myself David John Soul, uh where I endeavor to um you know, assist people in um You know overcoming problems and um, you know situations where we sit with um, I'm not saying that I am going to give you answer maybe I can just give you a uh, direction maybe to look it uh, to look in or maybe a direction to take uh, which could uh, be a um, an answer for you in the uh, in the future um I myself um, you know come from um, a, a a very religious uh, family uh, as you hear in my ad you know and uh, that doesn't make me a special person in no ways but uh, uh, the gift I've had since childhood I'm going to try and share with with you people and that is the uh, um reason for the show and also to play beautiful music I also uh, discuss certain you know values and uh, aspects you know of uh, of the human uh, um life aspects of it eh, uh, today we're going to speak about ethics and morality, you know, and for the questions that I've got in, I think it's going to be very, very interesting, ek bespreek ook, eh, uh, bestekere um, onderwerpen, vandag, eh, uh, bespreek ek, uh, jy weet, uh, wat ons, eh, uh, uh, ethics and morality, wat is jou morele waardes, waar kom het vandaan, wat gaan dit doen, en ek denk met die paar vraag wat ek al reeds gekryd, sê ek vir die mense baie dankie, eh, uh, daarvoor so uh, ja, Um, ek, ek sal dit so met die verloop van die ochend sal ek dit bespreek Ek wil net sê, baie um, uh, Welkom aan uh, uh, uh, Betsy Sy het vir my gesê, sy geniet my program baie Betsy, baie welkom hier so by ons Ek hoop jy gaan die ochend saam met ons geniet uh, Ek weet, uh, ek gaan het geniet En uh, ja, as jylle vraag het, asjeblief stuur het na my toe uh, Ek sal natuurlijk vraag anoniem Uh, vir julle uh, beantwoord, as jy nie jou naam wil heen nie, jy kan naam net vir my uh, WhatsApp stuur, 084 319 2967 Jy kan maar skryf, vir jy so my naam is, eh, uh, bietvisaagi maar ek wil graag anoniem bly jy weet en dit is my dit is my situasie dit is my vraag en en dan sal ek het natuurlijk respekteer jy weet dan doen ek het so uh people if you if you've got something that you would like me to to discuss maybe to give you some guidance in, or something like that please do the number is 084 319 2967 and uh, as the morning goes on i will see how many i can fit in en as um i've been led by spirit to, to do that for you reg mense uh, die volgende uh, wat ek net gou met julle wil um iets uh, uh, wil wys is um ek het 'n advertensie vanoggend hierso van Studio H uh dis 'n dametjie wat ek persoonlik ken sy het nou 'n studioetjie gemaak en uh, sy gee wonderlike uh 'n musiekande uh, jy weet vir vir mense in Swan en ek gaan gauw haar besonderheden gauw vir julle lees, en dan gaan ek het ook dan in vir julle uh, haar advertenties stuur, dit Studio H, en die webadres is www.studioh.co.za, julle kan haar contact, haar naam is Hanalee, en die nummer is 082-613-6303. As julle na die webadres toe gaan, www.studioh.co.za, is daar wel een vormpje wat julle kan invul om haar aand dan bij te woon. Kom ons speel haar advertentie en dan gaan ons na ons eerste clip luister. Dis um, een kort eneke Ethics and Moral Values en dan sal ek by ons by die vraag kom. Geneer die oogend saam met ons. Hallo, my naam is Hannity van der Wald. Ek nou je hartlik uit na Studio Edge se Kaleidoscope muziek concert. Gehou op die 29 juli om 1800 uur in die Nazareth Haas in Pretoria. Ons het eendroom as muzikante en dit is om een oomlik van vrede en geluk by ee te los. Bekende stikke uit Phantom die the Opera en meer klassieke werke sal ook uitgevoer word. Ons webwerf is www.studioh.co.za Al ons contact is op die webwerf. Kom ek herhaal www.studioh.co.za Indien iemand my wou skakel, contact my op 082-618-6303 ons basie is muziek, waar ons het u nodig om dit met ons te deel. Hoop ons sien u daar. Kaartie prijse wissel van 120 rand vir volbassenis, 85 rand vir kinders en senior burbers. Hallo, my name is Hannity van der Waal. I would love to invite you to a studio ages kaleidoscope of music concert held at the Nazareth House in Pretoria on the 29th of July at 1800 hours. Solarists have but one dream, and that is to create beautiful sounds with our voices, to share but a moment of joy, peace, and a moment of heavenly sounds especially for you. A variety of music will be performed, such as Phantom of the Opera and other classical works as well. To find out more, visit our website at www.studioh.co.za. Visit our events calendar for more information. Should you wish to contact me, please contact me on 012 618 6303. Our passion is music, we would love to share it with you. We hope to see you there. Ticket prices vary from 120 rand for adults and 85 rand for children and senior citizens. Thank you. Welcome back to karn 80 Today we're going to be continuing our series Dumbfounding Definitions, Dizzying Distinctions, and Diabolical Doctrines. In this series we're looking at some of the terminology and jargon of philosophy. In this video we're going to be doubling up for a three-minute philosophy video talking about ethics versus morality. So... In philosophy, generally, there is not a distinction made between ethics and morality. Philosophers generally, not always, but generally use these two terms interchangeably. Both of them mean what's good or bad, or talking about right and wrong. Since the people that study ethics, namely philosophers, don't make a distinction between these two terms, there's not a clear, really agreed upon distinction between this terminology. However... Other people that don't study this specifically have made a distinction that I'm going to talk about a little bit here. When there is a distinction made, ethics is generally considered standards of good and bad, right or wrong, that are imposed by some outside group, a society or profession, for example. You could have standards in the legal profession that say what lawyers should and should not do based on the standards of their profession, or business ethics that say what you should or should not do based on what the business community says is right and wrong. You could also have this in a larger context of a society of a country or a culture that thinks certain things are right and wrong and imposes those things on you. Morality, on the other hand, is one's own personal sense of right and wrong. It's not imposed by anyone. It's just what you think is good and bad personally. And these two can conflict. So one might live in a society that agrees on a certain code of conduct that you personally disagree with. You might, for example, think that free speech is always going to be right, but live somewhere that people think defaming religious icons, for example, is wrong. The ethics says you should do one thing, what the society imposes says you should do one thing, but the morals, your own personal beliefs about what's right and wrong, say you should do something else. Your ethics and your morality disagree. It is, however, important to note, as I said at the beginning, philosophers are generally talking about what is right or wrong, period, when they're using these terms. They're not talking about what a specific society says, that's something for a sociologist, or what a person thinks, that's something for a psychologist. They're talking about what is right or wrong, period. However, some philosophers do say think that all we can say about good and bad is just what societies or groups say. Ethics, if you're using this distinction, is all that there is. This is sometimes called relativism. Others think that all we can say about right and wrong is what we personally feel morals using this distinction emotivism is one name for that position however philosophers will rarely use these two terms ethics and morals to mean two different concepts in philosophy generally they're going to be interchangeable watch this video and more here at carnadey.org and stay skeptical everybody <laughs> Ja, nee, Ooh, kijk, daar ja, is nog wat, ehm, meer lager is, en wat is afgekomen En, ehm, um, ja, dit ja, vlag ons, mijn vader, ons vlag nog na, we gaan ons, fris, hoe die, ehm, moederbaars, dan ontdelen, ehm, ehm, ehm, ehm, ehm, ehm, ehm, ehm, rolspraak, Hey, dus ik doe er wel voor een gesoeken trapping, kom nog, maar, ehm, jy yes, uh, is een baardertus gandag en hy jy en my sê na graus dit wil aan my en my hy agressief is nie goed en die ouwe en bijkbaar was die sien in, in ongeluk gewees en dit het hom baie agressief gemaakt hulle vraag vir kalmte weet jy ja, ek ek werkelijk bid kalmte oor julle weet jylle, uh, um, jy weet wanneer 'n mens 'n uh, onrustigheid in 'n mens se huis het, o, oh, jong ek het jou vertel dan dan is dit nou nie regtig baie makkelijk nie, jy weet. En uh, die vraag is wat wat doen 'n mens om te dit? En weet julle wat? Um, wat ek gelei word om te sê is basies die volgende. Kyk, daar het nou 'n groot verandering in jou lewe plaasgevind? Daad dit nou hierdie ongeluk het net nou gebeur? Nou, niemand het vir die ongeluk gevra nie, niemand het vir die ongeluk, uh, uh, uh, je weet, uh, uh, uh, uh, uh, je weet, voorsiening gemaakt vir dit nie. Skiwelijk het jy die situasie net in jou leven gepast. En weet jy wat sien ek, je weet, dit is amper basis so, soos enig iets anders in, in die leven. En ons, uh, je weet, jy word een ochend wakker uh, en dan, um, Weet, uh, het, het jy miskien een sykte toestand, iets waarvan jy nie ge, geweet het iets bestaan, ek weet dat dit een jaar of twee terug het net met my gebeel, ek het een ogen wakker gehoord, hoes my jylle gezicht het, hy geval, jy weet. en uh, dit was toe Bels Pasley gewees, jy weet, ek het gedoog, maar maar wat gebeur, wat ek wil sê, is, is ek moes een aanpassing in my leven inmaak, en wat ek hier so sien vir jylle mense, is dat daar moet een aanpassing in jylle leven gemaakt word, um, en ek sou dink, gaan vra vir hulp, gaan vra vir hulp vir iemand, uh, gaan sien miskien 'n uh, sielkundige, gaan sien miskien iemand ehm um, jy weet 'n uh, wat wat berading doen en so aan. Uh heel eerstens vir jou as ma, as ouer want jy is die een wat met die, ehm um, aggressie moet sit. Ek kan amper sê dit is abuse. Ehm um, dit is eintlik wat het is. Wat gebeur is jy het hierdie kind gehad in jou huis en nou het daai die verandering plaasgevind, nê. Nee. En ehm um, wat nou die situasie is, is daar is nou een situasie waar jy nou mishandel word dierom. Nou ja, is, ek dink as baie dinge wat een mens kan doen, uh, wat ek wat ek sien, wat moet gebeur uh, vir, jy, vir jylle huisgezin is, is, is, is jylle moet baie daadwerkelijk na een absolute antwoord soek. Jy weet ons, ons vraag, jy weet die, die herese seen, en ons vraag die heren moet ons help, en soan. Maar weet jy, die Heer het ons vir ons ook een uh, open verstand gegeef. En die verstand uh, sê dit, is een mens moet soek totdat daar een antwoord kom. En ek dink dit is uh, wat, wat ek daar so sien. Ek voel in, in, in, in my geest dat, uh, uh, misschien is jy is een beetje raad op of of, of so iets sê, En uh, gaan kyk dan met die syne, uh, ek gloe, daar is met die syne, as dit nie werk nie, gaan terug en sê, hoor so, weet jy, hierdie situasie werk nie, gaan praat met iemand, gaan praat met die dokter, gaan praat met die, jy uh, weet, uh, die mense wat, wat daarmee werk, of uh, gaan praat met hy dokter, jy huisdokter, of iemand, miskien iemand wat die kind behandel, uh, en sê, hoor jy so, dit is die situasie, ek sit met jy die agressie in my huis, vanaf die ongeluk, en, en hulle moet daarmee deel. Kijk, dit, dit kan ook natuurlijk nou wees, uh, jy weet, dit is nou, uh, miskien nie net, uh, uh, kijk, agressie kan dier baie dinge veroorzaak word, dit kan besis dier een die medische kondisie veroorzaak word, ek weet, betie, mans wat althamens kry, en soan, hulle raak ook baie ag agressief, jy kry so'n agressiviteit by hulle, miskien is dit dat hy die kind miskien nog nie aanvaar het, hy weet, met sy nieuwe ding nie, ondou hy het een oogend wakker geword en hy was normaal, hy het gedoen wat hy gedoen het, daar was nie, daar was nie een probleem in sy leven nie, en een paar minuut, een paar uur later, of by die einde van die dag, toe sit hy met hy die krampese krooniese situasie, en jy moet verstaan, hy moet ook nog leer om daarmee te verwerk, miskien het hy nog nie daarmee a, a, a vrede gemaakt, met die nieuwe, konditie in sy leven, wat, wat 10-1 natuurlijk nou ook een permanente konditie is, verstaan, maar uh, dan moet daar, dit is waarmee ek voel waar, waarmee moet gedeel word, daar moet gedeel word met um, met die uh, uh, uh, uh, uh, um, die verlies wat daar is, die enige, die, die verlies, wat ook al die verlies is, uh, wat ook al die ongeluk in, in, in, in jylle leven en in sy leven vooral, vooral in sy leven, Jy weet, hy is miskien nie mees hoe mobiel is wat hy was nie, of of enige iets en miskien lyk hy anders te, en ek, ek, ek, ek dink dit is waarmee gedeel moet word, um, maar ook jylle dan as huisgezin, jy ook uh, uh, uh, ouwer gaan en gaan praat met uh, uh, geleerde mens, wat met die, die saken werk, jy weet, ons is vandag baie, baie gelukkig, jy weet, um, ons het vandag die internet, ons het vandag uh, baie meer toegang, jy weet, tot geleerde mense, en weet jy wat, gaan, gaan, gaan na die internet toe, eh, uh, gaan, gaan search, gaan soek vir een groepie daar, wat, wat met die die klas van goed is deel, en, en sê daar, oh, jy weet, dit is my situasie, jy weet, en praat met ander mense, en jy sal sien, dier dat jy met, met ander mense, gaan, gaan begin praat, gaan dit ook, eh, uh, eh, uh, uh, baie help, so, dit is, dit is my, my, my advies daar vir jou, ek, ek hoop dit help, en, eh, uh, jy weet, gaan probeer dit, maar soos ek sê, eh, uh, gaan, gaan kyk na jou asmek daar so, Uh, daar is nie reden dat jy vir die abuse moet staan nie, uh, en, en gaan soek daar die middelweg antwoord, vir jou, en natuurlijk vir die kind ook, want wat met nie die situasie moet deel, so ja, dit is, dit is wat ek sien daar so, ek denk is weer tyd vir een liekie, en uh, kom ons kyk, miskien ook na, na die volgende klip, kom ons kyk as wat wat hy vir ons gaan sê, en, en sy, sy naam nie so kry, uh, uh, ja, ek gaan ons luister na, Wat is Integrity? Ek dink dit is, dit is een baie, baie interessante eendaai, uh, Wat is Integrity? So ons gaan nou luister na, een mooie, uh, Afrikaanse stikkie, um, hier en, meer en meer soos Jesus, en dan Ek wil zo graag gloed dat ek sy kind is. Ek wil zo graag sy eks lieve hom. Ek wil wie dat ek aan hom verbund Ek wil zo graag recht wees als hy kon. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele leven gee ek aan Jezus. In my hart draag die kro ek wil zo graag glo dat hy die een is ek wil zo graag zy eks lieve hom ek wil zo graag bud as ek alleen is ek wil zo graag reg wees als hy kom want ek word meer en meer in nieusosisas ek kom na denader aan onse troon my hele lewe gee dit aan Jesus en my hart altyd daar is ek wil zo graag sy ex lieve hond ek wil glo na die pepel rechtig waar is ek wil zo graag het feest als hy kom ek word meer en meer en meer geschiezen. ek kom nou my heart Dag sê mense, daar is ons nou weer terug, hoor jy so, uh, ek het so, een uh, uh, uh, uh, bykie hier so van die licha verdwijn, ek vraag jy om verskoning, lijf vir my ons internet is, een uh, bykie starag hier so van oogends, so, maar um, lijf vir my ek is nou weer terug, as jy my nie op van die Anastasies hoor nie, dan moet jy weet dat daar is, is een probleem met die koneksie uh, daar so, maar in jou geval, ek is nou terug, nou ja, kom ons gaan aan en uh, kom ons behandel dan die volgende vraag, Uh, wat daar gegeef was, um, en, uh, reg, is ook een anonieme persoon, mense, hierdie is nou weer een baie, een baie, baie belangrike, situasie, die so, dat hulle sê, anoniem sê, een man slaan haar, uh, wanneer hy baie kwaad is, dan, uh, uh, um, hy, uh, sikkel op werkde hou, hy weet, hy word afbetaald, hy is 22 jaar getrouwd, hy het al soveel werke gehad, en is afbetaald, as gevolg van, baie redes, ek help met, Uh, hy help ook met niks nie, en in en om die huis nie, uh, slaap en eet net, en jy uh, weet, hy um, verneek haar ook, uh, maar sy, uh, sy kom nie los nie, hy, hy dreig haar, jy weet, hy is getrouwd om om die dood, en hy selfs al met, jy uh, weet, met haar leven gedreig. Dame, jong, ek, recht na hoop van harte, jy uh, luister nou, want, Jenny uh, en waar, weet jy, hierdie is een baie, baie, baie belangrike, Uh, situasie, um, omdat het nie net jou raak nie, maar het raak vele, vele, vele ander vrouwens. Vrouwens wat baie langer getrouwd is, vrouwens wat in kort getrouwd is, familie's um, van wat vandag sikkel, selfs kindersikkel onder het en soan. Weet jy, um, die antwoord is dit, die antwoord leek by jou, die antwoord leek by jou, en, en ek weet, mense wat in daai situasie is is bitter moeilik, jy weet, ek dink as die mens nie self daar was nie dan, uh, dan kan die mens nie werkelijk, werkelijk sê nie maar, ondou daar is baie mense wat in daar die eindste en sootgelijke situasie was uh, wat wel daar uit, uitgekom het en een uh, mens moet hulle voorbeeld volg jy weet in my advertentie hoor julle dat ek sê, jy weet, uh, God is liefde Dit is my thema. My thema is, God is liefde. En dat ek julle een ding vertel, weet julle, die grootste liefde, wat daar is, is heel eerstens vir jouself. Wanneer een mens vir jouself lief is, dan kan een mens Godse liefde uitbrei na ander. Jy het nie juist kwaad vir jouself, en jy is mislik en sit op jou ashoop. Of jy sit jouself, jy weet, of jy sit met so'n situasie, waar waarvan jy nou praat, en nou verwacht dat jy gaan een kracht, vir jou kinders wees nie, of vir mense om jou, of vir voorbeeld wees nie, nee dit dit ongelukkig werk nie so nie, nou, jy moet besluit in jou leven, jy nie is 22 jaar van jou leven, dit is, 10 en 1 seker, die grootste gedeelte van jou leven, minstens miskien halfte van jou leven, meer as halfte van jou leven, en jy gaan moet besluit, en vir jouself sê, se, weet jy, is dit wie ek werkelijk is? Kom ons volgens stel, gee jy net om een naam te gee, kom ons sê maar, jou naam is Antsie. Dan moet jy nou sê, Antsie, is dit wie jy is? Is dit is dit vir jou pa jou grootgemaak het, wat vir jou ma, jou ooma jou grootgemaak het? Is, is dit wie jy is? Iemand wat soos een vloer laat behandel word, iemand wat, soos een vloerlap geslaan word, iemand wat soos een krimineel moet lewe, iemand wat sy lewe uh, moet bewaar en, en in en om je huis skoonmaak, so dat jy net nie doodge, doodgemaak word nie, verstaan my mooi, of geslaan word. Uh, jy moet vir jouself sê, ansie, is dit my lewe om met een dronk mens, een agressieve mens, so te bly? Is dit, is dit jou lewe? En, en ek denk, jy moet perspektief vat van jou leven, en dan gaan jy vir jouself moet besluit, weet jy wat, hierdie is of dit waard, of dit is nie dit waard nie, en weet jy wat, jy moet een ding verstaan, na hierdie gesprek vandag, na hierdie, um, boodskap wat jy gekry het, moet jy een ding verstaan, wanneer jy, weer in hierdie situasie sit, dan is jy nie a victim nie, absoluut nie, jy weet, weet jy wat is jy, jy is a volunteer, jy sê vir die lewe, jy kan eindelik sê, jy sê vir die heren, jy kan sê, jy sê vir God, weet jy wat God, man, dus wie ek is, ek is ansie, en weet jy wat, ek is lief vir Geert, en, Ek is bereid om met sy gesypery op te sit, en ek is bereid om op te sit met sy abuse, met sy aanvalle, ek hou van die pijn en leiding. Dit is ongelukkig die absolute waarheid van die situasie. En jy moet verstaan, nou gaan jy van my sê, ja maar ek het nie inkom nie, ek, ek het nere sien om te gaan nie, ek, ek, jy weet, ek, ek het nere sien om te gaan nie, weet jy wat? Daar plekke wat mense soos jy help. Die heel eerste ding natuurlijk, wanneer jy besluit het, dat jy gaan nie meer hy die leven leid nie. Dan gaan jy naar die politiestasie toe, en ek jou een ding vertel, ongeacht die toestand van ons land, omdat dit so'n baie groot probleem in ons leven is, en in ons samenleving is, dat ek jou vertel, gaan hulle vir jou baie vannacht help, baie, baie, baie vinnig. Jou situasie kan letterlijk oor nacht verander, in een dag, in een middag. En dat ek jou vertel, daar is baie organisatie, daar is organisaties, het is up to you, om te gaan kyk en te gaan soek en te gaan raad raadvra en te sê, mense, dit is my situasie, ek het niks, ek het nergens jy om te gaan nie. Wat doen ek? Wat doen ek? Waarna toe gaan ek? It's up to you, en ek jou een ding vertel, wanneer jy begin vraag, dan sal die Heere vir jou begin antwoord, en hy sal vir jou plekke gee, en hy gaan vir jou dieren oopmaak, waar daar nie dieren was nie, maar dit hang van jou af, dit hang van die besluit af, wie jy gaan besluit, jy is. Ek sê altyd die ding vir mense, weet jy, en in baie keer, ek het al baie gedink, en die weet ek is hard, maar ongelukkig is dit die waarheid. Daar is een van twee dinge wat in jou leven gaan gebeur, en ek gaan jou somme ansie noem, net net, want jy weet met wie ek praat. Weet jy wat, of jy gaan uit die situasie uitkom, omdat jy so besluit het, en of jy gaan aanhou met die situasie, omdat jy so besluit het. So die volgende keer, wanneer jou man agressief is, en hy jou aanval, en hy leeg lee, by die huis, dan moet jy vir jou self sê, ansie, dit is wat ek in die leven wil hee, want ek het so besluit, of jy gaan omdraai en sê, nee, daar die deel van my leven is weg, dit is voorbij, ek is klaar daarmee, ek gaan nie meer daarmee uh, deel in my leven nie, ek gaan plan maak, en wanneer jy recht is, sê ek vir jou, sal die leven vir jou die dere en die geleendhede oopmaak, dit is my antwoord vir jou daar Kom ons luister hier so, uh, Gerard Stein, meer soos jy, en dan nog een uh, prachtige koorstuk. Uh, come down, O love divine. En ek dink dit is jou antwoord daardie, dame, come down, O love divine, wanneer jy weet dat God is syverlik net liefde, geniet die volgende stikkies mense. Jy so is die koning, die koning van my hart en lewe te verdwaar weet ek jy saam sy mense nou soos terug na die prachtige muziek van die mense. Reg, ek gaan nou volgende vraagie uh, wie jy so stuur, iemand het vir ons gestuur, wil ook anoniem blij, het is uh, van Sasselburg, anoniem, sy sê, so, het is, uh, my um, weet, uh, sy damekie, um, sy het haar dochterkie aan die dood afgestaan, en sikkel om dit te verwerk, ek wens, ek het meer tyd aan haar, bestie. Weet julle, mense kyk, dit is nou 'n baie baie baie baie algemene vraag dit, jy weet, en ehm uh, jy weet wat wat doen 'n mens nou in in so 'n situasie? Dit het nou gebeur. Ehm uh, jy weet daar's baie wyshede in in die lewe en en ek denk, die eerste ding wat 'n mens moet besef is dat jare terug was daar 'n wyse man gewees en die vrou uh was baie baie ontsteld geweest en sy het na die die man toe gaan. Hy was 'n uh, Uh, ook een van die geestelike leiers daar so, jy weet van die village of die plek, of die dorpie, wat ook al het was, en sy het ook haar kind verloor, maar dit was nou, dit was nou een jongerige kind gewees, uh, jy weet, uh, hy was misschien so drie of vier, en sy was bitter, bitter ontsteld, jy weet, oor hierdie gebetenis in haar leven, en het ook diezelfde vraag gevra, en die heel eerste vraag, wat die mens natuurlijk vraag as gelovige is, hoekom het die heren, dit in my lewe gebring, wat het ek gedoen, om hy die pijn, en verdriet, uh, te ervaar, wat wat het ek gedoen, waar is God, waar was hy, toe my kind syk geworden, hoekom het hy my kind, nie zoon gemaakt, hoekom is my kind, omgeruid dier kar, hoekom, en die mens sit met die vraag, en, um, hoe meer die mens vraag vraag, hoe meer sit die mens, met die bitterheid, in jou lewe, Uh, die skrifte sê, mons, jy weet, ons moet verhoed, dat daar een wortel van bitterheid in ons leven gaan, so het hy die vrou ook na hy die leider toe gegaan, en vir hom gesê, hy weet die selve vraag, vraag, hoekom, wat, wat het ek gedoen, why, en hy sê toe van, man, ek, ek, ek, ek sê vir jou wat, uh, ek gaan jou antwoord, hy sê, bring vir my, een mosterd saaikie, wie was hy klein, is so klein saaikie, ek is eindelijk moes maar, een kruie, nee, Dit was iets wat baie algemeen in die eh in in hierdie plek was, jy weet, al die huisgesinne het dit gehad. En hy sê vir haar bring net vir my een korreltjie van hy sê jy moet na een huisgesin toe gaan en vir my een korreltjie bring. En sy het hom so gekyk. Toe sê ja, okay, sy sal doen. Hy sê maar hy sê daar's so 'n kondisie met eh uh, met dit. Hy sê jy moet vir my een korreltjie bring, 'n boster saad korreltjie bring van 'n huis waar daar nog nooit dood was nie siesie wou ook kan dus dit is nie 'n probleem dit is kom nou makkelijk wys jy weet wat ek bedoel en so het sy gegaan en sy het dan die eerste huis toe gaan en van die mense gesê hoorie so weet ek soek ek soek 'n morsestiker sê ja nee ons het sommer baie geen nee, daar's nie 'n probleem nie jy weet en en, en, en gaan half die somme jy weet sommer so sommer so 'n bakkie vol jy weet sê, sy sê nee sy maar maar dit moet uit die huis hek kom, waar, waar, waar daar nie dood was nie, oe, nie, sê die eerste vrou, nie, nie, nie, nie, nie. my, my pa had by ons geblei, en hy is dood, jy weet het, so is nie, okay, volgende huis toe gegaan, en, sê alles toe die geboor, oe, nie, nie, my ou pa by ons geblei, en hy is dood, sê so nie, as kan nie van jou kree, en so in die derde huis toe gegaan, en vierde huis toe gegaan, en sy kon nie huis kree nie, en toets ek ook, na paar daal, wat sy nou die, die, die dorp, die village so deurgegaan het, gaan plek tot plek, Toe kom sy ook natuurlijk op baie soortgelijke gevallen af, nee, waar die mense mag gesê, ja, ek het my kind verloor, hoe, hoe, hoe, hoe oud was jou kind gewees? Nee, hy was maar 2 en half, was maar 9 maanden gewees, wat het gebeur? Nee, hy weet, hy is dood aan siekte, of wat ook al die geval mag wees, hy weet, of hy het geval in sy kop, lek gebrek, wat wat ook al, hy weet. En toe kom sy achter my, waar al sy is glad nie alleen in, in hy die situasie nie, hy weet. En, en dat daar sy door mense afgekom wat in baie erger situasies as, as sy was. So het sy toe teruggegaan na die weise man, die geestelike leier, en toe sê sy van nee, sy sê, jy, jy het my geantwoord, ek verstaan vandag. Jy weet, um, dat, um, jy weet, mense, ander mense, gaan ook dier die pijn en leiding. Maar, mannen, ja, dit is dit is nie jou antwoord nie. Jy weet, ek bedoel, so, so, jy weet, ander mense gaan ook dier die pijn in leiding, ander mense het ook hulle kinders verloor, hulle familie verloor, so, so wat nou, dit, dit dit help nie jou pijn nie, nie, nie, absoluut nie, weet jy, wat gaan jou pijn help, uh, dame, is, eeste uh, uh, plek, is om vrede te maak, met die situasie, tweede plek is om te weet, dat jy is beslis nie gestraf nie, God is liefde, klaar, God is liefde. Dit is, dit is die einde van die saak. So, daar is nie een straf daarin nie, glad nie. God het nie jou kind gevat, om vir jou te straf. Kom ons noem jou saarkie, net om jou een naam te gee, vir die doel van die gesprek. God het nie jou gestraf, door om jou kind, van jou afweg te rik, so dat jy in pijn en leiding moet sitte nie, nee, glad nie. Dit is deel van die lewe. Hierdie dinge gebeur, dit gebeur met jou, en dit gebeur met honderde duisende miljoene, honderde miljoene ander mense, elke dag. Mens, maar het daar nie nie skijk wat gebeur over Sy en Syrie, en, en daai plekke, hoe kinders en oorloes sit, en hoe hulle doodgaan, dit gebeur. Maar, wat jy moet doen, is, uh, gaan, gaan praat oor die saak, gaan praat met ander mense, wat dier die ding gegaan het. En weet jy, wat is een baie, baie goeie oplossing? En ek jy vertel, mense dit werkelijk werk. Is gaan troos iemand anderste, wat met die selfde pijn as jy sit. Gaan soek een ma, wat haar kind verloor het, en gaan troos haar. En ek beloof jou vandag, as prediker John Saul, dat jy sal berusting kry, maar ook jou antwoord. Dit is my antwoord vir jou, vir jou vandag met daar die situasie. Uh, wens ons gaan afsluit met die laatste twee liedjes, die tyd is voorbij. Um, ek het jy lief oor vader, maar weet jy wat, die vader het ons ook lief. En dan weer die Cambridge Code uh, of uh, a mighty fortress of our God, uh, geskryf natuurlijk dier uh, Martha de King, ne, en dan gaan het vir ons keer, mense, tot volgende week, julle kan in die week vir my, julle uh, uh, vraag, stuur asjeblief, na 084-319-2967, people, uh, we've come to the end of our show, uh, thank you for those who have responded, I hope that it uh, gives you some form of uh, uh, counsel, and some form of relief, for, for the pain that, that you are sitting with, And follow the advice. Just try it. Even if you don't believe it. Just try it. My WhatsApp number is 084-319-2967. Until next week, uh, I'm playing out with another Afrikaans song, uh, Mighty Fortress from Arthur Luther King. And uh, see you next week, Sunday at just at 11 o'clock. And uh, if there's anything that I can console you with, please. I'm always there to help. Have a wonderful day and a wonderful week that lays ahead. May you be blessed in your endeavours and go well. Bye.